Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, zikinak eta alferrutxak zarite. Et, et, et, zaitza esaten agona, baina guzer gara. Feministak. Antikapitalistak. Antifaxistak. Tuzkaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. sexu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak. Maitakorrak. Kasleak. Langile eta langabetuak. Malabaristak. Sortzaileak. Kazteak Gazte gara. Kaztea gara. Antxetamina, egordiko vitamina. Faron ordu batara ordengutshitatik, ordu bietara. No, eguer dion, e, antxetaminen jarraitza jo, gaur ere meneztu li gara, azken saio egiteko, aur bai, e, udaran jai hartuko duguta. Eta bueno, gaur potente bat, ez? Tornako? Ba, betiko moduan, azken aldian ere indartu biligera, eta gaurkoan ja azken adenez, hare ba, indartuago, izan ere gaur ba, gaztemu gimenduko ingurutako herritako gaztezberdinak ditugu, gurekin. Gaurkoan oso oso <laughs> akompainatuta gau izan ere urruinako bikide ditugu, arritz eta ekait. Bai, kaixo! Kaixo denei! Kaixo, Gordion, eta gero endaiatik an, etorri zaregu Maiane. E, ba, Maiane eri entzuten zaia, Mariano? Bai. Bai, oso hando. Bueno, ba, eta gero ibinkarekin egingo du gure, baina ibinkarekin hemen ez dago, eh? Ez ibinka etorri, e, zintzu behan, gaur superportuaren arira ari dira egiten, ba, egun pasa edo, bueno, lanketa bat, egun eh, darri bin, eta horren ondorio zitzen, etorri, baina, bueno, hitzen eman gu, dugu egia izatea, gaur ba, ba bai gure kontaktuan jarriko dela. Gaur bueno, ba duan bai, ikusten duzkanez, irratxa jo interes jarria gaurkoan, beraz, segitu entzuten. te beti bezala agendarekin hasiko gara gaur bertan e, jakizue ba dagoneko bueno hasten zen maiinguru batekin e, baina lehenago 12an ba, ma ustutzera maiingurua gaur e, askapenak antolatua arabiarren inguruko jardunaldi bat e, izango dela ta bueno, gero bazkaria dago e, baskari palestrarena ta hori askapenak antolatua ordu batetan hasiko da sarrera 12 eurotan zen Eta, bueno, ez dakitzen maz jende gongo den, baina ezper dugu jende ezbete egotea. Baitare ahipatzea, ba, endaiako amalugarren sagarno eguna gongo dela, e, animazio eta erkarten pintxoak gongo direla, Errepublika pasan, hori boster ditan, eta bukatzeko ba, gaur ondarribin, e, e, bai, Mugara Tabernan, ba, kontzertu gongo direla, AZDZ-talda erena, eta hori e, gaueko behar zitan izango dela. Eta gero ja igandera pasatuaz, ba, igandean argazki erakusketa daukagu, lehenago ere komentatu izuegu, ba, bilgune feministak, emakumeak, e, historioak eta historioak e, ba, lehiaketa antolatu duela, eta bueno, ba, argazkie lehiaketan e, orkesteko EPE amun bukatu egintzen, eta ba, orain erakusketan e, jarriko dute Zabaltza plazan, eta ba, bueno, bertan ikusiko duzuten argazkiak bozkatzeko aukera aukiko duzute, eta, Lakiesen bezala ba mai batek e, argazkilari mai batek bozkatu egindu argazki bat eta gero ba herriak beste argazki bat bozkatuko du bestesario bat jasoko duena beraz ba bueno, animatu zaitezte eta ber polit, egunari polita eguraldi polita egiten duen igandian ez eurbeltzeko <risa> eta gero baitere, ere ja, bueno, pasatuko horrengo larun batera horrengo astean Larunbata ekainaren emezortia, ja horre kontzertua hitz egingo dugu, zeren eta bagastetxean Intoxication and Black Rose izango ditugu jotzen, eta, bueno, kontzertua bat terretan hasiko da, eta, balideu izango dugu larunbatean. Eta ikusten duzuen ez agendaneko azkar egiten ari gera ez, gozta biskera bat erintzeko, gozta gehiago daude, eta, bueno, interneten hitu zute entzun gai. Ikus gai. Hori Bueno, This coffee, a nuclear owl, but I berriz ere zainu rutik jonda, larom bat hontan, eh, hau da gaur. Eh HT-an arkako manifa nazionala daukagu Arrasaten, eh manifestazio hasietan hasiko da eta autobusak antolatu dira, autobus bat eh, dakida lanik 3-tikan eh, pasako da, ladoak la orden utzitan bixeran eta lekoa badago orendikan Eta hemen jatzen du iruter ditan, baina, bueno... Bai, horren atu dut, e, Bai, bai, bueno, bai horren iruter ditan, bisera. Baitu. Baitare, ba, ez dakizkak ingozen duten, baina aste honetan, egon da, e, gazte bat gehiago ez, plataformaren inguruan, baitxialdia egon dira auspatzen, e, Donostian. Eta, bueno, horren harira, ba, gaur e, lenguan eraipatu gen duen, Ekitaldi Nazionalea egongo da kontzertuekin, eh, usurbilen eta bar, eta bueno, hori, ekitaldia, zeiterritan so, e, hasiko da, eta gero kontzertuak, ba, bendeta, betagarri, zesatek, kaotiko, eta ez esnebe, nebeltzi izango dira, eta bueno, e, zarreraz badututute eskuratulendikan, ba, ma biurotan e, bertan joatea badututute. Eta zagatik, ma behitu daulako egun bat? Ba bueno, e, azken aldian, e, azkenek urtetan, e, 2000 sortzitikan aurrera ba, Euskal e, Gazte mugimenduan, ba, jasotako atxilok ondorioz, Ba pentsatu zen e, ba, modu batean e, jendea biltzeko ba, ekitaldi moduko bat egitea, baita ere protestak ba esan bezala aste osoan e, itzialden egon dira kontzatark egiten Donostian eta egunero ba, ekitaldi ezberdinekin, ba egun batean internazionalismoa, bestean e, beste gauzekin, ta bueno ba, azken finean eh pentsatu zen ba jendaren laguntza biltzeko modu bat izango zela Eta bueno, horretara ba ekitaldi hau. Osangi. Eta berrir ere ba, Bilbo Manifestazioa gaukagu, ekanak ama abian, eskubide guztiak, euskal profesoak, euskal herrira, deituz, dakizunez, ba, beti bestela, e, borrakatu beharreko kontua da, eta ba, ma bita herritan izango da ba, guen jein museotik hasiko den Manifestazioa, honetarako ere, autogusak egongo dira, egon aldoro, oza, no eta autogusak e, behiratzeko, ba, ez dakit, hazia kultur Amar, eskartean. Amarretan, amarretan bizeratik, baina hazia Eta apuntatzen apunta Oso honda turiz, ez todo. Bueno, eta emesortzian, datorren astera jueten ja, larun batean, bat katxetek, e, txikito egunan antolatu dubernanin, e, kasunetan atxateren aurka egiteko, eta bueno, bertan, e, zehago dira, ekitaldi ezberdinak egongo dira, ba bertsozai joak, eta bar, Eta bueno, ere aipatzea, ba, gauekan meketatik aurrera, koopetastrikaiaren kontzertu gango dela e, bertako gaztetxean, eta 6 bueno, eurotan asarrera ba, izango duzutela, eta bueno, atxetaren kontra egin eginei baduzute, ba, egun ospoa ezak ez dutela. Baitare, loturik egon da, kasuenetan e, ez da atxetea, baina bai PTP-a, eta denako dakiko gure baiaran zelako eragin izango duen, eta kasuenetan ba, gantxurizketan e, PTP-aren barruan e, zera, e, plataforma logistikoa antolatu nahi dutena e, gantxurizketa gainean, horren ba, aurkako e, Ir bilaldia edo mendi martxan tolatu dute eta bueno, irtera lesotikan da goizeko 10etan, 18 e, aipatu bezala, e, gomendatzen da bokadilloak eta eramatea, bedaria an egongo dela, baina bueno, bokadilloak etzetik eramatea, eta bueno, eh gaintzurizketako topokoeltokian amaituko dela, eta beraz animatu. herdezana Puedes hablar en español si quieres The ice Elitzateke izango dene azbaginuken Marianuren showa aukiko gure retxaioan eta gorkoan ere egin dugu, gure show 8a. Bueno, arraituko dugu agenda eta berriekin eta jamaitzeko e, agendarekin, ba, mandizu egon bezala bat, e, kaka aurreko saioetan ba, Bidasoa eta torri da horren ere, eka inakago gita bostean izango da eta ba, bertan konzertu ezberdinak egongo da, egongo dira, baina lehenago ere bazkari herrikoia ja aukiko duzute, oso goxoa gainera. Eta, bueno, ba, horiak izan bezala, ekainak ogoita gos, bidea sobatak. Bidea, bederatzi eh, herri bazkaria, animatu. Bueno, aipatzea, ja berrieekin sartuko gara, Fermo, Fermin Bila, e, Irundarrari eh epaiketa egiten ari jotela Belfasten eta bueno, e, ja dagoeneko 5. euroa egindua eskatu diotela, e, bertako epaileak atzera bota du, e, bosgarren 5. oraindik nonbait eh aztertzen ari dira, baina bueno, Espainiako kobernuak ba, behin eta berriz eskatzen ari dio ta bertatik bera agutakoak esan du, ba ere, ez dutela utziko, ba Espainiaratzea, ba, bertan badakigulako zenolako nolako urraketak egiten diren eta. Eta, bueno, amaitzeko ba, hagu esatea ba, gaztetxen inguran egin behar dugula, e, izan ere askotan berriunak eukitzen ditugu, baina norengoan ba, txarrak dira, izan ere ba, ertzenzak Portugaleteko ko, e, koskoenea gaztetxea guztu du oztegunean, eta, bueno, ba, Portugaleteko gazteasan badak esan duene, ez ertzenzak koskoenea gaztetxean sartu da, eta uste dio. Urtebete pasada, kosko jales kaleko erekinak upatu zutenetik, Eta, bueno, ba, gazte asambradakokidek, adierazio duten ez, ba, e, ur arrezko, arrezkero oztopoak oztopo, ugariak izan dira, Portugaleteko kale zagoen hori berpizten saizatzeko egindakoa ekitaldiak. Mobilizazioak iregarri dituzte gaztetxearen ustea salatzeko. Eta, esan barra da, e, pentsatzen zutela, desalogatuak izango zideela, hauteskundeak eta gero, bete ara, da. eginda. Osea... Bueno, Aguadakiguno gaztetxean orduen ze. Saiatu barra da Saiako gaztetxea, ba, dutela, ez dakiten horrek, baina bueno, zu diote eta bueno, euskala nor izan do zen, baina Urdeinez Kantzitakoak batzetik egotea liteke garrituko. Ez neri egia sanen ez da ere. Eta bueno, hori ez da da lengo, ze, bueno, gaurko eta jendak eman dutena eta gero, ba, Ibenkarekin hitz egingo dugu, ba, Oñarreko asamblearen inguruan hitz egingo e, hitz e, itegiteko, hazu.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 Tuntxipen ekologiko eta kulturala, sauketa energetikoa, metropolizazioa, herrien kontrako inposaketa eraso gehiago baserritarren aurka, espekulazioa, goiten txioko lineen, zentral termiko, trinxera, tunelak eta sabortegien eraikuntza. Ibaien eta airearen kutsadura Mugiko sustapena Milak arrazoi ditugu ATZETEGEL ditzeko Ekañaren amaikan Arratxaldeko zeiretan Abiadura handiko trenaren aurkako Manifestazio nazionala Tenemo razones para parar un tren e, Antzizte gukomentatze guzatxo bat Eta komentatze nagunduko digute gu Reineko gure bilagunek e, Zagite zer da Ante zaiguna. Gendatatxo bat, gaitu nahi konuke zona gendari, hori da... Gurgengo uh, laru batean, ekainaren emezoktzean, uh, seietan egiten uh, dela mitinga handi bat, uh, eskubidei zibil eta politikoen Ale. alde, miagitzen, uh, irat izalan seietan. Eta mm. garantitxo da, jendea, etortzea hor hori makteni uh, sustengo handia eta, eta gero kontzertuak ere izango diraan, esne beltza, eta, bax, beraz, bon. Hor biletzen badira jendeak, a, areo be. Ah, bono, bono proba punto botola así se hizo eh. Bai. Bueno, bueno, tan lagatikan, zerbaitan tizegu. <risa> <risa> bueno, ya ne buruakein ez <risa> que Vale, vale. Bueno, va ba, horda, noren bai, hau da gorko zeman duguna. Eta lehena ipatu bezala, eh, ondarbiko gazte asombladako kide batekin egingo eh, genuela elkarrizketa, eh, gaur ondarri bina hor jota fugaude, kaixo ibinka? Kaixo, arraza Hombre, bengo ze lortu zaituko konektatzea, ez? Ba, azkenean. Azkenean. Eta bueno, ba, lehen esan dizut pixkate aurrera atzen bezala, ba, pixkate, komentatzeko igual, ekimena e, e, gaur ze den ingurua nahi zeaten, eta ze ekimen ezberdin jantua datu dituzuten? ja, ahora antolatu duguna zintenaiz nada de aldeko jaio bueno, eh, bat. Gure gure bueno, txiki bat antolatu dugu, baskari bat izako dena eta hasi gerar asamblea batekin. eta ta bat lagun inguru pues inguruan gaude kabairatzen, nireiak kasaderatzen eta bueno, pues orduitan baskaria eta ta gero bukatuko genuke kopotze batekin, ateretikan. Mm. Nikazioak berne Eta, bueno, egual diagona egin dut, da orxe a orxe a orxe berda bueno, ez da izan, e, PTP, ozea, jaizkibelen inguruan egin du zuten aurreneko, ez? Eta, egitaldi adon mugimendu adola, ez? Bai, oida. Ba, eee, haciera, nusten erun igual potente, jende gehiago lagunduko estigula, estigula lagunduko, egin, bueno, ozea, gu izan ditugun... Bon. Eh, tresnekin eta gene pues, da bueno, eh, gauza ebako nahiko nahiko kanpaina izan da eta negozioak aurrera batetzeko pues proposatzen genitun eh bueno eh gitaraua pues, izan 두고 eh, eh, uh -huh. ez irabeta hautetan Mhm bai eta ezagite mai gutzu adibidez hori ama bueno apa ienca hau gaixo exe gaixo hori izan dela kanpaina polita eta goz berenak egin ditu zutela Eta ez da egiten artean, akomentatu zuen gara, urtengo kurtsuan zer, baina biskak akomentatzen harren zentzuk izan dira utxi gora bera egin dituzutenak edo zenda justo ba, sentsazio berena eman dituzuten ekimenak? Sentsazio nik uste oso e, onak izan direla. Gugu e, gu, zeren una, binean, harreman una guaitzandu gure artean, eta e, gualdi txarrakin, zeinionakin, e, rezkibeleko kosta batzuk garritutsugu, gure albenekiz eta, bueno, eta goro ez e, e, e, bit du genitun, eta bota nituntza karretara, gero bazkari bat eta gero itzaldiak ere antolatu izan txugu, eta oso gambaia oso ezpeite dut garrera Eta gero, nik ere dakitzen zer egin zenulta la hor superportuz jantzita joan zinetela, edo nola zen hori? Ba, e, egin ditu kapa berde batzuk harterendula super forturikes eta gero bakoitza bere idaileekin baskaldo ondoren pues hartzea mera historia ta ta bueno mozo jartea pues ekopoteo baten bitartez eta hemen feria medievala edo erdiaro kasoka de neean hola repartarte todo super fortua o super forturikes esanera ta bueno E, komentatzeko ezagite, aurrera ikusten duzute jarraitzea honekin, aurrera gaudan e, gauzgeiago ingo dituzute, udan pixka galditu ingo zerateo, o nola ikusten duzute? Ba, emendik nik uste, e, bueno, uste du arahin e, ez dugu garen edo garen da, ez duizan, igual, auk girei egi kampainanek, bai, gure alde bai, baina, non, kampaina politik izan ere, beste, talde batzuk edo surplari batzuk edo jezki beleko beste inbatera gileekin egun potente bat egitea, eragatik zan egera, e ezagiru mendik hilabete eta gero jorrengo ja bukroka izango zen, segura auski gazetxe baten beharra, eta regula gazetxe baten lema izanez. Eta, bueno, e, pixka bat, e, esan duzulen aderen ari da, eta beste enien gogo ikusten ikusita, bat ez dakit, jendearen erantzuna, horrenguztien horrean, nolako izan da? Bua, jendearen, bua, jendea batu tan tiratik barduzu ez, belarretik eta, gubantzera, ariain dana, e, igual, eee, igual pixka flok izan da, baina on, bai, jendeak bat du da, ingur, oza batuk bat dute hori ez, eta bai nahi dutela, konta empartartu eta ez bueno, dago zerbait aportatu izana bat izarek. Baina, bueno, azi da e, pixka zelope bat ezen gana. Umar gara, eko adien gana, eta, mira, ari egiten, honen inguruan gaude burrukan, izunire e, jambarritugu eta ala. Eta, batuko oso pozitik eta ezke batu, beti ez dira, e, oso belirik. Baina, bueno, mm. konten aldere. Baina, bueno, bueno, ez, ez da gutxi ez? Azken zainan denak da ki gara bera zer den okio, Hena lanetatik ibiltzea. Bai, bai, bai, dena. Orihala. Bi amo no, que ya en acá, ya edo saiaquera ibiliko bera ta espero dugu pues segurale diners beraitetatik, sabes, era engorra suposatea. Vale, va, eskerrik asko Ibinka ta segi aurrera egunarekin. Bi esker, bai. Bueno, yo tengo de gusto en me ri ¿Nola? Te tengo golazo en Berrio, rengo el coche de asiran, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ira <risa> ya no me ¿eh? Vale, vale. <risa> bueno, vale. Según <risa> un pase, venga. Bye, vale, agur. Agur. La casita gastetxa, interneten. Berriak, agenda, campañen, inguruko, informacióa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakashita.org me paso el día bailando milos... A la calle, a mostrarnos a cuerpo que ya es hora. ne imikarekin hitze egin dugu Oinarriko Gaztea asamladako kidea eta bueno, orain e, bestelako herritar hurbilduko gera, hemen ditugu ba, esan kidea, bai eta Indaiako kidea den Maiane eta bueno, ba guk irunenen izenan hitze egingo dugu, bai? Ez dugu gortuño hori tortzea. irun bai, beti biotzean eta bueno, <laughs> ba dugu <laughs> etorriko bat, ba, gutxi gora ber horren inguruan. Eta, bueno, asiko gara galdera esinple eta ahuruntz batekin ekin, eta, ba, bueno, pixka bat zer den egin du zutena aurtengo kurtsuan zer eta asigin egindu zutenak ez dakit. Boa, asiko gara urruñatik. <laughs> ba, Urruñan zirin dugu ba, ekintza ezberdin batzuk egin ditugu, aurten ingu ditugu ekintza kultural, kulturalak gaurko aurtengo berritasuna izan da hori ez e, el, e, irlandarekin elkartasuna, e, pelikulak eginez, filmak eginez e, eta e, hostilalero ematen ginoen e, irlandari buruzko filma proiektu bat edo eta hori izan da berritasuna egiten hori pentsatzen duzun bai bai, eh, lehenuktea da ba, sigalera plantatzen piskatorri eh, hilabete bateko elkartasun bat edo gai baten buruz Oxa ukeratu genoa uh, na Irlanda hasta Boi santzen sutzira 20 tama urteakengorik bat dizuela ta joan ara gatazka eta piskata u ge sumeginon. Ba gero ez da kitea u kurtso sheretik astekoa, en jaia <laughs> jaietana uh, uh, ongi ikusi zigon. Hmm? Ba ure Ego bai, jaietan ez. Bai, eta e, izan, izan ziren iztioak ez, aukentzen e, gazte txola edo... Ziten be, beste auketik, bai. ba, ez ziren gazte asamlarekoak ere baina guenako gazte, gazte batzuk. hori alde hona da guretzat, e, ustean dugu beste gazte batzuk ere motivatuak dira gazte txe bat izateko guenian. Bai, egin ziren, ba, txiki bat... A, Gaztelu, bo alkatearen, alkateak dauka gaztelu bat, eta, Ay, bere, bat dauka eta bere ere muan egintzuten gazte txola bat duzela eta bo <hazan> Egezi izituzten, txako jena Bai, bidare izituzten bi eze eh, egeze do kamionetan, behiak zuntzitzego da behiak atxilotzeko da zen gehiengoa, gehienek eta beraz hori aprobetsatu ginen guk jaietan emateko E, e, gauza da, bestetan esan behar da, badagoela laizterketa bat, Hori e, e, urriñako bestak idekitzen da, txupinazu bezala, da laisterketa bat. Eta laizterketaren sarien ema, ematerakoan, etorri niengu e, kopuru handi batekin, eta banderola batekin, esan ez, e, zuk alkatea gaztelua daukazu eta gazteak ez toko besta gaztetxerika. Gau, okay. e, okay. <laughs> eta <laughs> irudio hona datera zen azken final, gura aldetik, eh? du. Gero ekintza kiro, kirolari buruz ere egin dugu, para mm. Arrakaste izan dugu, endaiatik horbildu dira gai, gainera <laughs> <malusi. laughs> Ira da zeak, nare usti Endai, arrakira... Palizemantzi Bai, bai, ze paliza Bai, hor, eta gero petank txapelketa ta Ari bai, ba, ba, ongi pasitzen dugu Eta azken, azken ekinza garrintzitzen da, izan da Erakusteko, bai, indugu okupazio simbolikoa esan dizun bezala. ta eguna, bueno, hongi pasa da, jende hor da, eta okupatu simbolikoki simboliko eki etxetxo bat, baina, ez dugu izkan, pasadira, ezin paiok zite, baina, lasai ez, ez da, izan. Eta, bai, jende hor da, eta ikusi da, bai, indarra, indarra badagola. Baina, gero, indargeiago behar du. Baina eguna bikain baixa Guk pentsatu guna emezela, beraz... Uh, bejiro egiteko. Bai, bejiro egiteko. Horoitean, <laughs> <laughs> goza horoitean nola ez? En ematen maten duz dugu la egin, baina, hasten eta hor horretzen, zer egin duzu, kurtsan zerar eta gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau, gau. Gau, gau, gau, gau, gau, gau. Eta hala segitu, gara? Hormorren oski, gau, gau. Gau, eta eta Guk, eh, endaitz eh, duela gutxi sortu dugu, Aprilian e, ingenun e, aurkezpen bat e, gure taldea zertzen eta hola azaltzeko pixkeat. eta bueno hasi ba, gara biskat e, gauzak antolatzen gure elburua biskat da e, bueno, gu kontrainformazio talde bat edo gara Eta orduan hitzaldiak e, eta holako gauzak e, antolatzenari gara bereziki e lekaian 98an E, lesbiana gehi, transexualta bisexualen arrotasuneguna denez, eh pentsiatu du eh ik, e, ikastaro bat eh norbere buruarengan sinesteko edo. eta orduan etorriko da Zarauzko antzerkilario bat eta horrekin eh egin dugu goizez e, laburduko ikastaro bat eta hori izango da pixkat eginen dugun lehen gauza edo. E, gero Na, nonita noiz izango da? Ba? Eh kainan hori, eta, Eta zortzian izanen da, eta lekua oraindik ez zugu zehaztu. Ze, bueno, pentsatzen unkanpoan egitea, baino errikotxearekin eta ari gara egitean, ze bafle batzuk eta jarri nahitu, eta berre esaten diguten. Eta bestela, ba ezakigu kantxiun edo. E, Goizez izanen da, e, goizeko hamarretatik ordu bitara. Ah, eta, bueno, pus, nahi duena anima Eta, gero, bestalde, gaur esagardo eguna denez, ba aurrera jarriko du gure bueno txosnai hartzen ditu elkarte bakoitzak eta aurri harreko du gure txosnaiekia ta pintxo batuk saldu ta oraingo zorri eta gero ba, ari gara beste hitzaldi batzuk eh pentsatzen askapenakoekin ere ari gara eh Palestinaren inguruko zerbait antolatzen dugun superportuaren e, inguruan ere egin nahi dugu zerbait badagolako e, dokumental bat e, jaizkibel bizirik e, elkarteak edo indakoa, eta berbada hori horren hemen aldia egiteko edo. Mm -hmm. Baina hori nik eh, ingabe dago. Kusibar. Jo, ez du, ez du txula txarra, ez, ez? Nik uste dut, elenengo ekintza, e, ba normaletik egiteko ateratzen dela, ez? Normalan egiten da, ba... Ba, gazte guna, venga, borratxera leheneko guna. Eta, ki ba... Piskat hori da, e, gurelgurua ez du nahi... E, gurelgurua ez da kontzertuak eta hor lako zakitea noskin goitu gula, diru ateratzeko hor lakoak behar direlako baita ere, bereziki itzaldiak eta hor lako galtzatu e, nahi ditu. Joa, zehondo, zehondo. Habe, <laughs> bintzat, igual, ezin badozute, ba, interneten web horri alde bat iten badozut, azkenean eskertzen da, ez, eta hor... Baiti puntu bat zenetan begiratu satuz, ba, ba, eta esatu duzu, oh. basen godua eta, behiz? Ba-ba... Aulkoa... <laughs> Eramango du bilkuretara abertu <laughs> <laughs> esatzen dut, behiz. <laughs> <laughs> eta, bueno, barentuko edatzen zuiko, guri ez, Adriz? Bueno, ez bai. <laughs> no? Biak, biak egiten gara hortik agunbatak ez? Bueno, ba Baina, ez dakitazteko pixka pentsaten, bera ba, gille ez berdin asko daude, eta, bueno, ez dugu denetan migritaten, Norki. Baina... <laughs> Baina, bueno, azkenean ere irratien nebili gara kurtsu guztian zehar, ez du behi informatu ze ba, gazten zertan, Eta, bueno, gutxo gora bera, ahi ba, ez bilgune feministak aurtenera eraman duen ba, proiektua do, ba, oso anitza do izan da, ba, puntu beltzen inguruan lanketa jarraitu du izan ere, ba, maukumeak ez ziurtasun falta sentitzen duten gunetan, ba, bertan, nora bobetu egin egin ziteken, hauzokideekin, ba, Bai, eta eudaretsarekin, eta plan bat aurkeztu dute, bazdela ba, argitasun gehiago jartzea, txuritzea, paletak, bueno, eta hori puntu beheltzen kontua. Eur ere egin dute, ez dakite, mauk egunantzako, jorratu zituzten goz ezberdinak, martxoa zela eta e, ba ez dakit, gero alarderen inguruan ere, weburri alde bat irek izute, ma bertan, e, bai tradizionaleko jendea, bai mistoko jendeak e, bera jena artean nintz egintzen zen, ba, behin dagoen, Ba, trauma hori edo bueno, urbiltzenari den ba, mobidatxo hori ja pixka balda den eta bueno, ez dakit, bilgunek hau egin ditu eta gero gurekin nero beron ere hitz egingo dituz horren inguruan Gero ere ez dakit, a, gaztetxea obretan hasi zen, hasi zuen kurtsua eta Baila, bueno, ja, obra bukatu du ditu, bukatu zitun eta bueno, politia politia jarri zuten Bai hori da, eta inaugurazio egintzen, e, bertxon saioekin eta bar, gero e, arrasismoaren inguruan e, ba, ez da eta baita ere futbol txapelketan tolatu zuten, eta buk, eskai beste gaza ditan daiz, ladenak horreitzen. Eta dut zekio. Ba, e, ba, eta e, e, guzti hauen gune da, eta bertan gero jagera gillez berdinen Amarte horria. Eta ba, laguntza, bueno, ba, gindira mila hauza ez, erkartasun eguna edela e, E, gero taldiak PKKP edo dela informatikoak elkartzen diren lekua eh ah. e, ba, ba software libre lantzeko, da ikasteko eh e, no zen be debatepotea Debatepotea ek egiten dira ba, bertan, pertanto ba daian egiten du zuten eh baduzute kontrainformazio hori ba azkenan da ba e, biltzen dira zenbaitzuk jaiz dituzte patatak eta e, zerbetak <gülüyor> Eta ez egiten dute jatzen dute gai bat Gaiika. Momentuko pilkilean dagoen gai bat egin inguruan dira Lantzen dute hori bai, aurretik egin Ze bai ere, jode Ba... Ez egiten Ba... Azki, ahimeste... HHT-ren inguruan ren inguruan... HHT-ren inguruan... HHT-ren inguruan... Bai. HHT-ren Egon dira... Baitan... Bai, e, ba Pedro Prieto ez da hor bildu, baina... E, bai maior bildu dela izan da e, bat bai, e, jodin, e, Miguel Amorós Ori Amorós e, tipo anarkista ekologista cañerosa cañero bada eta bertan ere itze egin eta HT-ek ditu bueno bere ekimenak ere egin ditu ba gontzela multa dela multa batzuk jarriz dituzten kotxen parabriseran beres ematen zuen benetakoak zirela gero eh ba mal jartzen zuen baina zen bizkata adierazteko HT-ren gastua zer izango zen bako ba, Eta gontzen horpeta da bat oiekin Antifek ere egun aspatu zuten Antifek ere mugitu dira, e, irunen Horro gondira, ba, bere lanketak egiten Eta... Bueno, bera egin lanketak egiten, odanbaten du ba, Ogin zuten, eta <laughs> zerregin zuten e, bueno, Eta egin egin egin, baina gondira bueno, Jentzen... E, zeak, ah. Izenak... E, ba, frankoren ondorioztaren ba, izenak Kalen izenak... dira, e, gondira... E, txukuntzen herria... Bai. <laughs> eta, patxatetan, askotan, e, frankista, frankismo garaian jartzen zen olako txapilla bat eta gertzen da bertan falangearen ikurra eta zaitze jartzen duen aldeetan. Iba, eta, lago portal askotan, goiko partean, fikatzen, mazat egualetaren inoiz konturatu zuen haitzio eta, baina e, sarrean, portalan, da ira, olako txapilla batzuk eta edo zure reisak entzen. Osa, giltzeken entzendira eta, animatzen mazaretetak ustean baituzute. Ego, eh? <laughs> egen. <laughs> ekinza zuzena vale. eta bueno, eske da ez daiki, goztasko dira ta, e, ta igual las protoco zeituztego, Gazte Mugimendua Gonzalez Marasma ekimenean. Ah, oh, ba, ba, ba, ba Marasma, Marasma, marasma ekimenean egontzen gazte mugimendua. <laughs> eh, hor egon ziren lelengo zatiaan, ba jendea bueno, zen, no las han atención deitun hayan o si stato han hayan, es, e, pakartak, moskeo campaña, glo bai, globekin. Garte ekin, ez, ba, jende gaztea sustatu nahian, eta bueno, gero izan genuen hemen garazi esplikatzeko pixkate zertan zetzen, eta nola ba, bilatzen zen ba, jende gaztearena e, desaktibazio bat zegoela eta berriroaktibatzea, ba, beraien buruaren jabi izateko eta bar eta bueno, marasmakoak e, ba, hor jarraituko dutela nean, ezkenean bai, ba, bueno, egon dira gautzak Marasmatik ondori batzuk ateraziran ere, eta begontziran bai, proposamen batzuk aurkezpenak, E, bai, eta bai, bai egintziran, Landetsan eta Ospital Zarrean eta bar, eta baita ateratzen proposamen batzuk, ez? Dela sartze autobusen eta itasunpa bat deneko atera. Bai, bodela bai edo itan zerki lemat, edo Beste no bai, bai. bai, bai. Edo... bai da terazen, eh, adibidez, eh, zertzen, eh, sartu supermerkatu batean eta ba, ez ezta gite ostu eta gero tapoanesan begira, hau baliode duena igoda prezibata bar, bueno agiz eta berroposhamanak dira. Mm. Ta bueno, eske peñal. Hmm. bueno, ez da gero ere eregile ta zuain ba badira mm -hmm. er, lertzen edo sortzen dira kontuak eta bidasoak eh hau e, horren adibidea, azken finean bidasoa inguruko ba musika talde zerriak batzen dituen eh ez, osea da, zede bat maketa bat sortu dute eta azkenan beste modu bat da ba, gazte on musika sustatzeko. Eta azkazak itz, mila, milioi gauza kontatu ugen itz. Azkera losatuko zetik, etorri dira berailek itz egiten azgo. <laughs> bai, bai, bueno, denako bat eda pixka atez. Ta bueno. bueno. Orain musika pixka bat jartzen dugu. Bai, anus hartzeko, musika, maestro. Mm -hmm. Entzun. Antxeta. Izartie. Ah. Luzu eta amaitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gurekotak. -gurek Gurekotak. -gurek -gurek -gurek -gurek. Erren mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik bietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte herriotsak pausu mediak ekoiztutako saioan diko dugu ba, gure eh gaur etorri diren visitariak elkarrizkatatzen eta bueno galdera izango da pixkat e, ze sentsazio eta ze bizipen ba izan dituzuten eh ba, gaur kurtxo honetan ba urrunatik e, bizipenak bisipenak e, lagun, lagun, eh garela ikusi du, ez. Denak elkarlanean eta nola, nola ginen eta nola batek bestearen lana aihartzen zuen ta Nolak denen hartan ongi entzuten ginen eta ongi moldatzen ginen eta horrek eh, bizitasun politia ekarri zuen eh, e, ugari eta urriako gazta asamladeari eta ukurtsoan uh, zar hori somatu dundi gehien e, lanak nola, bueno, nahiz moldatu <laughs> pixkat eh, akaso berantegi moldatu garen ez, denak elkarlanean eta denak eh, gisa jotzen ez Eusak ingoela pentsatu zutu garitz. No, bai, nik eh, piskatu behar ikusten dut. Gauzta, ba, eskieran soktu erik, gure gazta samlada hori, eh, ba, ez ginen ezagutzen ere. Ez da, gukunean, ba, gure egia da, e ez da e e gazterik egoten. Eta <laughs> ia, ez ginen ezagutzen. Ba, Hasieran plantatu gure gazte mugimendu hori eh, ateratzea edo gazte txea baten alde borroka eta ateratzea. Ba, oztopatu oh, ginen, eta, ba, egia nik rea uhten, berezekik ikusi dut, ba, gureaktan, ba, Belagun oso onagilakatu garela eta gasekin no? oso ezeski astean al garela lanketa batzuetan, eta... Bueno, ola ikustetan. Bai, oza hori da, urruñan egin eh, behar da, ez dela deus, ez dela gazter ere tabernarik. Naizta izan euskaldun edo gaztel taberna bat edo ez da ezer. Eta, <laughs> eta urruñan ezin ez gara mol fe, ezin ez, ez ginen topatu urruinan zehar edo auto, autoan pasatu edo dolamena, ez dago... Elkar unerik urruinean, horregatik hori neginen berpistu, eta e, ugan hola berpistuz motibatzen du, zikusiz gure asambleadan ibile dela, zergatik urruinean ere ezta ibileiko. Eta hola segitu... Ekatera bat egituko nuke, e, asamblea bat izanik, modu asamblea batean funtzionatu behar duzute, eta nola ekosio duzute edo, eta egin zaizue asamblea erizmo hori mantentzea, edo lortu duzute penetan diotazkenean eh, ari ariaz gaztetxean ez ari ezaten da ez beti badenok berdinitze egiteaz, normalan batek altuguitze egiten du edo besteak txandaluzatzen du edo eh, askotan beste baten proposamena horrela gara amaten da beste ara, bestearen baino, ez dakit hori guztia pixka gandora eman duzuten Bai, e, horretaz aipatzen ginen atzo eh, o, <laughs> e, bilkuran Bai, esan, esan behar da hasieran ginela oitan bar gazteola ere oitan bar gazte ginen Lehen bilkuran, imaginatotu ze zer den hori Oitamar gazte Gineen ez da, hori mugitzen Gineen kabiten, maa Ez da egiten, ezin kadiraski Batu zutik egeratu ziren ta, ja. e, Ez ez, oitamar ginen Eta hor ikusi zen urruinean ez dela Hori esan dudana, elkargunerik Eta hor bat e, sortu nahiz Nola gazteria seridan ebur biltzen zen Eta abain nik eren Gero gauza da batzuek erderaz deraz bakarri batzek egiten, euskeraz hori markatu. Hori hizkuntza hizkuntza lana zaia izan da, batzuek bakar euskeraz ari ziren, bakarrik er deraz, ulertzeko gaizki gero batzuek gaztetxa nahi zuten, Minina bueno, ideiak joaneta etorrita dena dena gaizki joa, fe, gaizki ez, baina batzuk joan dira. E, Asambladatik, etoritzen bakira daude, 15 edo mai no ja, ama 15tan artean. Bai, jo, oh, eh ditu da, beraz. Egiala hori guk nahi nai esta eh chikitzen dela eh? batzuek fen idekiak egon, eh zaila da nesta idekiak egon zaila da den, fe, denen naia eh, respetaten, ba, ba, ba, eh, ba, ke respetatena ez zakit pentsatzen dut. Bai, Monique bereski ikusten duena, ba hasiera non da 31 ginan, baina yenda joanda hasta ba da nahi batekin. ikusi duena ez ba alkateak etzi ulautzikorak gaztzea. Bo hukabatera marsela, astelo kovilkurak eraman, reflexiorak ba jende batzuri zain jo gustatzen eh, biltzea eta horien inguruan ah, astero e, la, lana da hau jentzat eta egustatzen nahiko luketea justu eztaz bai. erutik piskata gazte mm. txea. Hori bai, da, eta gainera jen bat da. Eta horiak ez dute horien lekuatxe eman gazte asamladoetan biltzeko egunerokot, fea Beraz, jende egin bat niko egustu hori batik bai. jaundela bereziki. Baina beti eh, edo zein ba, jende hiende hori jazaltzen da, bai orida, gurekin da, Beti ongi, ongi pasatzen da no? Beti ongi hori da, ejen, bah, ekimenak egin ekimenak eginez eta ekintzak ekintza bakoitzak e, soktuz eta egititugu enan ekimenak hori tamako horiek ditugu eta horien lagunak ere bai beraz hoiek ez dira guretaz moztu, dira moztu ez dakit nore esan, bultzada oztaz edo hmm. Bai, ezkenan, ez du geren batendu zutela egoa legunerako eta esuneko lan potoloena eta gero ezkenan ere ba, gero ekin zetan e, ekimenetara urbiltzare garrantzitsua da ez ha, bae. Ha, bae. Azkenan Apoi hori gero osatu zuten lagunak eroekarreko dituzte da, ez? Edo... Da, bai, garrantxo da. Eta debate eta eta ere interesatzen dira. El, etortzen dira debatetara interesatzen dira, Eta bai, bai, ongi da. Eta, a ber, e, endaiera etu e, bueno, endaian nahi erran, e, nahiko haraz izan dira beti gazte asamblada egintz. Moen dela urte batzuk e, bazen, bazen garaia izena zuen e, gazte asamblada. Eta desegintzen ez da egite desmotivazioaren gatik edo gerozta jende gutxegoa azaltzen zen bilkuretara Eta ordundia ja desegintzen eta horregatik e, sortu guen unendaitz Eta berpizteko edo beste ikuspundu batetik edo elkartzen ginen Eta egia e, orain gaudenak oraindik dik gara gehienak e, bueno, ezagutzen ginen e, ikastolatik eta hola Hasieran bos pasei edo ginen, eta horrein gutxika, gutxika, batzuk dira gurekin elkartzen, baino hori, beti ikastola ingurukoak eta euskara ingurukoak eta kitenak eta gara, oso zaila herriko beste gazteengana iristea. Beraz ikusten denez, e, meintzat, e, urruñan eten daian izkuntza arazo, arazo handi bada ez? Eta komentatzen duzuna, batetzen dute? Bai, ze, mo, eta txikitan ere... Azkenan zure lagun taldea ta egiten duzu joaten saren eskola, eskolaren arabera ta gero ez da zera endailanaren bezala ez dago holarriko jendea ateratzen herrian edo bakoitza joaten da bere txokora dola baino herrian gazteak ez dira oten denak elkarrekin edo ta ordun oso zaildia bestengana iristea bai biskat ere Oiera bai herrien egitura ez da irun bezala, ez da kala zentro bat, erekin handiak oso zentrifikatu dago, plaza asko ditu, paseoko londago petatuta beti, ez igual ondaiaturriña dira oso sakabanatutak, etxe txiki asko, oso zago alduta, ez da horrek ere jarriko ditu, ez? Bai, esaten ginen, esaten ginen alen, urruinan herrikorik ez dago gainera herriko tabernarik ez dago. Eta, bueno, esan dudan alein, tabernanik ez dagoa, eberaz, elkargunerik ere Frontoia dagoak azote e, Bai, hori da, frontoia dagoa bokarrik, eta Eliza Esateko <risa> <risa> e, Bai, eta, e, bai, nik egitu gu urruinean aberrastasun bat daukagu da ezkarela denak ikastu lakoak. Eta hori aberrastasun bada. batzuk ikasbitik etortzen dira, eta... Pfff, nola, nola lortu zen nuten elkartzea hori edo Hori da, hori da, harritzeko ez dakit, horiak ur ziren, e, unko gehiagin ginduen deia ez, e, e, biltzeko deia, ur ziren ziren, ta, tai, euskaraz hitz egiten, ba, ba, ba, eta gu idekiaginen ez, sartu ziren aise, eta egon, baina hori da, hori nola gu kitzen aldiren, nolako jendeak ere baita, bai eta politian. Bai, gu prinsipioz ez da araz horik e, beste jendearekin elkartzeko baino, Bueno, ustez, usted e, egiten hasten garenean eta pixkate aurragoa zenean espero du jende elkartuko dela edo beintzat etorriko dela eta igual e, hola, interesa sortze, sortuko zaie. Mm -hmm. Ta ez da garantitzori komunikabidetan jende informata, igual jenasko kezki da aquí ta igual da. Nain, ¿es? O sea, puntatu. <laughs> Eta ekin dezazue. Aguntatu, bueno, militatu ez? Baina, aguntatu. Ba, Eski, militatu suna fatal, no? Militatu... <laughs> zuek, irunen? Ba. <laughs> ba, irunen, ba, beti bezala, ba, zuek bezala, ba, dago, jendea nahiko ego, itzalita dago, esan barra da. E, igual, e, jaietako bai mugitzen da, antoratzen duzu gaztegun bat, bai mugitzen dela jendeak. Ja, gero beste este motetako deialdietara, ni ez dakit bere planteatu egintzen e, komunikazio molden gauza, ba, e, beti jotzen dugu betiko, a, a veces, e, bueno, e, igual horrek ere beste gauz batzuk erabili beharko dira, e, ikusita gainera, e, Espainia mailan orain eh m 15 izan duen indarra, e, ba, zeharekin, sare sozialerekin, bueno, es, ba, holako gauzak egiten erabiltzen astera. Ba, inguruko jendea, ba, azken fina nere, ba, pankarta bat ez dutelako denek ba, begiratzen edo, edo denek ikusten, o, batzuk lana dute besteak ikasi, eta azkenean ba, berdina ez, e, arazo berdina daude, gero hizkuntzarena ere, irunen nahi da, ez da euskera, zau, bueno, ezagupenan ikusten, baina hitz egiteko hitura, eta asko, eta, bueno, igual horrek ere pixkate mozten du jendea, eta gero inkasillamientua <laughs> betikoak garela, eta, bueno, baina... Ba hori, ez dakit Igual, yes? igual irunen duzen arazo bat ere zaizango elako el, harrilak eta el lokaletan elkartzen dira. Baita, asko Baita, baita, hori ere da, ba, ba da maurteak horre ningu buruan Egal, claro, lokalak izaten dituzte Azken aldian geisten ari da Nik uste lokalen erabilpena e, Bueno, xo xakere behartelako, horretarako Baina, bai, jarraitzen du nahiko lokalen asuntoa Eta hori egintzuna zentxakabanatu Ba, zegoen gazte mu, mugimendua Edo jarrera, edo mm. Ezken fina, ba, zuhaten zara lokale batera, eta bizitzen zara, etxetik lokalera esan daiteke. Eta da horre. Zuz, kalean egiten bizitza. Eta horri izten da, koherrilea bakuitza goten Para. da bere tokian ez dira, e. nasteen gazteak. Bai hori da, hori jai batzutan hasten dira, baina hori legun puntualak dira, eta jaietan bat duzu inorako zeharik egingo, ezken fina, eta hori, hori da. Gua bere... Ez da? Bai, nire sentxazioa hori okurrean, pixka bat baiz puterari lotuta, Ba, jendea... jendear bai ez dago lado solo gozekin baina ere kontutan hartzekoa da kanpoan ikastundut dut eh badela unibertsitatera jouteko edo edo ikasketeekin niki pentsati ez egiten duanen nere adineko edo ba oso eh, lanpetuta ibiltzen da beti ez dakit ze kristo egiten go baina ba aparte ere boloniak presio handia sartu du eta bai, eta, ikasketak eramateko eta notekin eta oso au scho handia dago eta horrek denbora asko hartzen die eta gero ere ba ez dakit gogoa egon egon daiteke eta gainera pentsatu bezko pentsatzen dute eta irakurriko dute eta enteratuko dira asko beste asko ez baina maiango za da gero hori ez eh hori nola bultatu jendea aitera ez denola hurbildu beraiengana nola ez sen, ez hartu sentsazio hori beldurrarena ez askotan Oztian ez junko, ez elotxa edo, ojai, joan ez zekomago gaztetxeko asamblea dara, ez zuen jore edo ez, aurrdu ekin bar txibar dugu, ez, ez aki baina azkenan da muga sozial bat, eta gero ere, bada egira, gehiago, nire esan txazioaren berez dena gazte mugimendua edo mugimendua ez zakin indola, esan ja. Ba, horrek da ez, orokorrean horrean dela, gaztetxas izan gurtxoneko poliki eta baita beste eragilak ere, Eta bai ez, ere horrelka rezketatzen jendea bat denbor hartu barri izan zuten eta gero, ba, gondorlerketa moduko bat batan horreten eta eta ba, gora aldienarekin, hori, la primavera, la sangra altera eta, hori, hasi zen, e, konzertu pila bat ezagitza bestea eta azkenean horre, ba, egonda horrein azkeneko pila bateak, ez, e, tope gauza pila bat eta hori horren ere esan txaztua, horrendik guguak gaudela egiteko gauzak, ez? Eta, eta gaztiak ere pentsatzen dutela, badutela, e, orre, zakit, bat dutela egon ezin bat, baina hori hendikan formula magikoa hori guztia bateratzeko atzeko. Horri da nire esaintziozio dokorra. Bueno, egon ezin edo ezagitein beste dagoen ere, ez niguste gaztegi bat ematekezu telebista bat eta diru dirubiskat eta bueno, zakit, askori igual berdin eta Osa, nik uste bai badago la jendea interesatuta dagoela, eta ez dena joaten e, bilkuretara lotxegatik edo, baino baita beste asko ba, berdintza jena. Do. Bai, galeko bizitasun hori edo gara, gartzen mm -hmm. doa, ez? Bai, bai, bai baina nahi ez, ni probatu gana nitzekitera jendarekin, Bai, esaten dizula, jo, eskaren nenun guztatzei zaila pila bat e, ba, balonzenzeta joelastea, eta horrein jasak bat, deo morrikan edo ezin dut joelastu. Eta nahi konon klarinetea jotzen klarinetea, eta horrein ezin dut ikasi, edo ezin dut ez dokerarikanez. Eta, gero, e, pixka bat egualda hausardia hori ez, beraiek buruta badute, baina nahiago dut esan ez. Gehitu ganaiz etxean... E, edo beste batek egingo du. Edo beste batek egingo du. Eta benetan egualez, e, da barrenan duten hori, tiratzea. Ez dakit, dela esatea jo ba, ez alatik ez, alatik ez dugu egiten konzertu bat karrikan, eta mal porkulo, ez? Egen porkulo jartzen diguten lege guztiekin, ezin dugula ezakitzer egen karrikan, ez guazzen jartzera, eta ari den dugu rakustiko bat, edo esk ez dakit, eta juta bizka tiratzen beraiak duten nahi horretatik. Bai. Ez dakit. Eta, <laughs> <laughs> jarriko dugu museka bizka, ez, berbara enbeste kotxa pasartu eztean. Bai, bai, yeah. bai. Cheta Produccions. Ek aurkezten du. Irungo no. bilgune feminista konezka. Special guests. Ideak, garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Bi, Bi astetik bain astelenetan 8etik arte. Gonekin herobero. Hauez da fiel mebaten iragarkiak iratzaia iotzaia iotzaia femenista batena baisik. Modera ziori gabe konchumitu. I un papelillo, mea preparunga zigarrillo yuna china pal canuto de haches! Hachis! Saka ya la chinatron! Venga ya se chinatron! Kémame la chinatron! NO HAY CHINAS! Saka un papelillo, mea preparunga zigarrillo yuna china pal canuto de haches! Hachis! Saca ya la chinatron! Venga ya se chinatron! Kémame la chinatron! No hay chinas, no hay chinas! Hoy! No hay chinas, no hay China, Hoy! Me pretan un figarrillo jomna China pakanuto deches! Saketla Chinatron, bega jatza Chinatron kema mela Chinatron! Sak papelion be China pakanuto deches! Saket jalat Chinatron, bega jatza Chinatron, No hai China! Hachis. Hachis. No hai Chinai! No hai Chinas! No hai China, soi! Lega legalitatton dekalidai baraton! Lega legalizaton Basta de primition! Lega legalita la legalización Canavis. basta de prohibición molina ni en Vallecas, ni siquiera en chamberief y quiero una china tron dame ya esa china tron saca ya la china pelo yo quiero mi caramelo voy corriendo buscándome amigo ali. ali pásame una china tron yo quiero una china una pastolita tron no china no china soy no china no china soy la Leca legalización cada vez calidad y Leca basta de Tare tra ibi I've been done. Bai, eta nire etorrizei galdera bat hor e, izketa berri bai, e, zuen hiru e, herri hoietan edo Urruñaren daia da eta Irunen hartan ze harreman mota daukazu bester eta herriko etxearekin edo. Eh, bueno, guk eh gu hoentze sortu garenez, eh pentsatu gure berri emateko do herriko etxeari gutumat idatzi diogu. Hori, ba, izateko ba, elkartea sortu dugula eta bueno, ba, e, mendik aurrera ba, ezagit ba, el, elkarrekin edo negoziazio bat zeuguk edo gala guntzen gaituzten bisikat egite ba, horreko gaztea esan arazoak izan zirela e, etxe bat okupatu zuten eta bueno, erriko txarekin kriston arazoak izan ziren ordu nula guk gaztea esan badarekin berria edo sortu dugun Naienukea ber zerotik edo azken alditugun harremanak eta ia zerbait egon eh, giten dugu, baina oraingoz hori ez dakigu. Hmm. Aesperaorduen. Ba gureak izena du Santano, eta <risa> eta da Capullinbat. Zaka torra bera. Bai. Da soeko, soekoa da eta bueno, azkenaldian beti errepresio gaino ez dugu erakutsi, beti trabajarri dizkigu eta hori, ba azkenean hiri handietan egon hori diren, alkate guztien linea jarritu du, pixka bat. Eta horteren berriro atera da alkate. Horengoan bosti negozi ditu bilduk, eta, bueno, pixka bat, gaina jetxik inditu zi negoziak. Eta horban, espero ez, pixkatu, eta jotea horren dikanezak igo ondo ez? Ez da, si... Gaur... Gaur... Pasatu dituzteia, bai? Aktuak Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai, gaur egiten bai. bai, zuten ja jarkin gozten zentzen alka eta, bueno, irunen santan izango da bai, bai, bai? Baina, bueno, ba hori... Politekoan gazadea, aurizte gozara. Baina, ba, gore, erlazioa bai, horokorrean ez da oso ona egia esan, eta inkluso kampainak dituzte antifaxistek bere kontra, bai, eta egin dira parodiak, <laughs> ez gaztetxeko batek egintzuna izan zen zagar dugun batean e, hartuzun eskailera bat, Eta jarri ginen, urdan nidea plaza muskuko plaza dena betea, eta jarri zun eskailera erdian, eta joan ginen furguna eta batekin, jarri ginen musika tope, bat gizu aingerruna Eta jarri, jarri zun berak maskara bat santarorena, eta elegala batzuk ala ingeruanak, eta xuriz jantzita. Igo zen eskailera hasi zen megafonetik egiten, komo sant ano. Zen... <risa> <risa> <risa> <risa> eta orduan hori, eta zen speech bat, bat, bat, roi honi nahi hemen, mene, eh, Ba, oso egiten dituen, etxe bizitza gutzak egon arren, etxe gehiago egiten dituena, ni naiz hemen egiten duena bestea ez duan auzten ezagitzer erre egiten. Eta bueno, ba etari gustiak entzuen. Baera, horida. Horida, bizkagarrirelazio dela ezter gehiago geiteko. baimenen ba, ba, asuntarekin e, gautzak egiteko kalean edo e, ikaragarri burokratizatu dela dena ba bat eskatzen dute atzo e, bilguneko esaten zuten bezala e, ba, erakusketa dutela bihar eta soka batzuk jartzeko ba bat eskatzen duten, soka batzu e, azken finean argazkia intzilikatzeko plaza batean ta bueno, nahiko burokratizatu dela e, elkarte batzuei e, etzaile ba hainak ematen ba elkarte horiek direlako ta, bueno, eta bueno ta pertsonatzoi ere ez ta bueno eta beste elkarteekiko ere harremanakonak edo bai e, bueno Elkarte, bueno, edo eragileen artean ikuste harremanona daudela. Agian batzutan harreman eza ere, ba, gauzak antolatzeko garaian e, ba, Egun berdinean, pare bat antolatzen ditelako ko, e, Koordinatzeko e, bilera teintzen atzo bertan ba, hor, e, ez? Bueno, e, hori da, egon ginean, eta hori behintzat konpondu nahi da garantzitzkoa delako, esken finean, e, denok batera ba, elkar laguntua aitezkelako. Baina nik uste ona dela, baina bueno, batzutan eza egoten da, ez remantxarra dagolako lako, baina ba, izi bakoitza bere lanetan jartuten du, eta ez du bestearen igual kontuan ontuan hartzen, o, ez da informatzen, eta bueno, baina nik uste ona, elgela gillen artean erlazioa dagoela. Eta gero beste razo bat agona obeletxarekin erlazioan, ba, da e, gaztetxea desalo jatu egingo dut ere bai, irungoa izan ere hori obrak egingo dituzte, ba ves oficialeko bizitzak egingo dituzte, diotenez. Ba, anaka eta San Miguel artean eta horriek e badartzen du gaztetxea eta ba bota egingo dute bai edo bai. Ezakieten noiz e krisa dela eta atzeratu egin dira lanak, baina bueno, eta horrekin ba negoziazioarako ez dago inolaz ere prest, beretzako ba, ez da etche ez utz bat baina da. Eta ba bueno, da berarekin nola egingo den hitz egiteko edo beintzat ba, beste leku bat esgentzeko, bestera O bat hartuko da, pentsatzen dut. Baina, bueno, hori da, oraingo oraindaka jakago frente negozio bat bere beraurrean. Bai. Oro ta zuek kendian urruinan markatu. Urruinan badakit eh, odilekin harreman ona duztela. Jo, ahí. Esaimesterako, es. Emakumeak Ba, bai, bai dornak emakumean, ze angiz. Ba, ba, shiratika eh, argia eh? ez dela gazte, gaztetxerik izango bera alkatea izan harren. Eh, Ora, egoten da, hitaztean, <laughs> eta, eh, bo, pentsatu ginenan, eh, noiztenka huetzen, eh, asieran, ba, deus, eh, ez, ba, hemenak pizkatu betzen, egia hasieran ez genuen Deus, bai benak galdezenginituan tez genituan, ez zan kasu egiten hai ez pilota plaza izateko edo esena bat edo hobetu betu da eta ba, ikusi du ba, ga jantzi biskar taxtenginu hau xuñan ere ez da bakarra eginela gastentzako zeita eiten genuna beraz behartuak izan dira fiskatorien ustea baina ez da u betzana gero negociazio batentzat edo, de, edo debaterentzat beti bada zakinola berentzatnean bere, bere ba Eukuinda jara janntza da eta euskal uh, mundu guztia izan uh, ikastobatik uh, etate zaku berdina da eta dena hasten du, eta uh, uh, e, e, be ez du diferentziarik egiten izaniz euskararen alde bojokatzen den bat gazte mumendu euskalldunaren alde egiten bogouka edo, edo, edo, edo ze eh, dena biltzen du zauan hmm. eta... Etzai guztatzen <laughs> Beretzat Euskalduna izotea da, Euskalduna ez zara ino Euskalduna zarenean frantzisa ez zara Beretzat hori da guztatzen Eta bere ekin egin gindituen Ere bilkuraak zema Bilkura, bilkura egin ditugu bere ekin eta biti erantzun du Ez ez ez ez Ez ez ez ez egiten Eta lengoan hor Lengoan harri ginen Hori ba, okupazio do simboliko horretan Enginuen kalegira bat edo e, musikarekin eta neneetan ginen ematen banderolak denetan Eta guk e, urrunean e, gaztetxo ganei duguta Eta bera etorri zen kentzera Ezta erriko etxal mangin duen bat Bera etorri zen e, kentzera maniez nintzen eta aritzerez Pertsonalki o? Bai, pertsonalki bera etorri zen Pst. Bueno, sartzen zelako bera, ba? <laughs> Eta egon zentak, kendu zuen eta esan zuen Eee, zuek, e, bueno, geldia, e, zari zareta hemen egiten Bak izo, songi, gaztetxerik, e, inoizez ez zuzula izango euskaraz badaki, tipuak? Eee, franchises Ambitutan, ambitutan <consistency> e? Ba, beste eta bitz mateitu euskaraz baina xuneiz zakiz esaten duen ere. Si si szateno bestao nelo. Mo zakiz esatenan. Gekishak funganiela. Ata gero gusteu zan euskararen aukala baina itsuragona emateko ejiana beste tana bitz botatzen ditu. Ba, eta gero beste elkartekin ere, badauk bat daue elkarte komite besta komitea do. Komite effet niretzat bueno, erriko etxeeko semeak. Bakiz nira elkartu da dela ez ez ez ez fe ez, ez, ez, ez, ez, ez konfonditugu eta herriko etxeaz kara berdinak eta eta beraz e, e, komite horrikin edo azten gara puskat zaitzen nahizta nahizta nahizta nahizta harremanak bueno, beti elkart lanan egoten garen e, iauterien zatu adibidez, eta iauteria a, asiak izan zuen idei bat berriz ber, berrizteko iauteriak ez. Tengo un viene hacia gu eta komite ai <laughs> <laughs> hasierrenean bai, bai. E, eta eh komitea ta ez da ezta bai baina ehongi pasatzen ta den ongi pasatu zen baina gauza da eh guk eh txosnabal galdetzen dugula herriko herriko bestetan hasieratik eta eta hasieratik herriko herriko esaten txatentzun eta errezibitegunen, bidaragioen letra bat, eta errezibitegunen er, e, komitearen erantzuna esanez e, txosnarik ez genuela izango zeren eta oientzat e, defizitan sartuko zirela dago oiek bat, oiek bat, oiek txosna bat ez eta e, pf, esanez guk txosna bat genu Konkurrentzia bat izango zen eta bo, jaitik ez zutela nahi Egia hori epskaten ba, gaizki ikusten dugula, baina gero jauterietan ongi pasatzen dugula Baina hori da hori da hori da Baina kajlanean ongi agitu gara baina Baina batzutan bai eta batzutan ez dira e, txurit abeltz Nik ez dakit e, Norantz ikusten dute Benigue bezan orduan ez? Eh? Eta txosnare elkarrekin jertzeko? Komitarekin? Bae. Galetuena, ez ez ez ez eta ez Gauza da, gu aziak daukala txosna bat ere Ez dakit, ez ben Azi elkartek daukat txosna bat, baina dagoa ere bai, Zentrotik, Kampora, eski Da, dertu, bai, ilu, ilustrazioa da Urruñan den ilustrazioa Eta beraz, bai, aziarekin aldiz, e, osongi e, moldatzen gara Eta eta bai, hoiekin egongo gara, bestetan, e, txosnetan, eta hoiekin hm. bai Ba, ez dakit Ya, bukatzen juteko, denbora bukatzen horiek zaigu Eta ez bukatu zaigu, baina bono, bakap dugu. Biskatxo bat gehiago, ogarra bat utak da interneten eta bai. ez dakita emititzen jarraituko du, baina bono. Eh? Eta... Bai, aldatzen da? Eus. ez? Vale. Entzuten, da? <laughs> <laughs> bueno, ez? Bale, biskatxo bat Ez dakitzen eta zeizean. Baina ez inborda, jarraituko dugu. Eta bai, biskat bat bukatzeko... Em, Ba, marku orokor bat egin nahi genuen ez, er, reguzti egin batera ikusi zeinzuk diran haman komunean eukigitzazke egon puntuak eta ba ez dakit ikusi tendu zuten bideragarria ekar lan bat, e, beharrezkoa den edo ez? Bueno, e, azkanea nintzen eskualdeko gaztegun eta nik uste ideia idea politakatera zirela denak elkarrekin egon ginen ez tabai goizean eta Hor ustez sortu zen gogo bat elkarlanean aritzeko inguruko herrien artean. Goza gero hortik aparte ustez dugula gooso dirik eginez? hori da gauzamarko genituzke ez. E de debateak, edo gure puntu ezberdinak eta aipatzeko du eman komunak hamanuna Badakit onjarbirekin edo daukagula eman komune gaztetxe baten galdetzea dobero gazta samuraia, deramats sistematurze deramats te jardibokoak ikusi. Gazte asambla agertuta no, goten... da, sagertuzkoan on jardin eta horreten utuzte egin du nik. ez utuzte egin du nik honek. Ez gazte berri honek ez. Hori da lanean gauza berdinetan gaude eta eta indai hor sortzen da, indait sortzen da eta irunek daukaia gaztetxe bat eta elkar lanean astemagara eta bakoitzak bere ideiak emanez eta bakoitzak bere nolas, nola nola Lortu, nola pentsatzen dut, lortzen edo nola lortu duen Iruneko pentsatuz e. e, Gaztetxe, hola, elkarrelaen eginez nire ustetan Lauek e, pozike bat eratzen alko garela Eta, gero kontutan hartuta eta gaztetxean Eta, esen bezalako üaral, e, Darrian edo ez dagoela Barre ere, zaino izan, momentu horiek gara da Ezakit, ibalbeste e, e, e, e, bir okupazio bat egomarko du edo ezakit e, e, Azkaren botatzen gara da pixka bat, eta non jarbin eta eta horruinan dagoen eguerara ere, bai ez? Bai eta, bueno, irunen nola... Bon, Bakoitzak lortu dituen esperientziekin eta usteze bestea laguntzen aldela asko. Hori azkainien ikusi ganoen? Bai, azkainien homi izan zen. Bai, e... Lesaka eta berarekin aritu ginen, ez? Nah. Baite ta Sara senpere eta askain ere bai. on ziren. Bueno, ondaiakoak ez ginen egon e... sortu, on... bai, eh sortu, baina bueno. Bai, ongi sentitzen da kitaritsa pentsatzen suntse. bai, egoen itze egiten eta Bakoitzak bere arrazoiak, e, man genituen zutabe ezberdinak, ez? Gai ezberdinak eman genituen? Eh? Denak egiz, ez ginen denbora izan denageiteko, <girrosan> denbora <ez girrosan> gondan aski, baina bai, bai, bai, bako, erri bakoitzak zehara zozituen eta gazte asamla duen nola 2000 ziren nahi patu zuen, eta asko ikasi genuela bat bayorida, ez dara ikiko. Bai hori da, bakoitzak zehara zozituen, ze kompon bideo irudik atzen zuen, mm. meniak hongi un atxe manduen. <girrosan> Baina, ez ez zuen, baina Eri txak esan duen bezala ez genuen duen, mora aski izan eta ne ustez e, polita izango litzateke horrelako beste egun bat antolatzea baino ez, ez tabaidatzeko bakarrik ze e, gazte gunean izan zen ez da, baino gero izan zen mazkaria eta kontzertuak eta beste jokuak eta loko gauzak Ne ustez ze ongi litzateke festa ingabe egun bat antolatzea bakarrik ez tabaidatzeko eta hola, arazoak eta... Mm -hmm. Baina, eta zuk pentsatu duzu jendea hor dela? Bai Beste egin gabe, ba, ba, niko hortaz or, dauka dut duela zerbait daukan nenea, ba azkenan hor azka nenean, ba goizan e, bezagitz, berreita marra ba ginean, gero gauan askoz gehiago ba, baino ba, Berreita itz, marrekin asko Berreita marra dutenak eta benetan e, gazteasamladeetan parte ba. hartzen dutenak Ustaz gogoa aldi madago, inda daiteke., Ba bueno, ya... Eh, Zeta, ma... niri, azkeneko baldera, txoa? <laughs> <laughs> ba, Has keneko galdera da, e, ba, beti gustatzen zaite proposamendetz bat e, galdetzea, izan ere horrek beti ematen du ez egiten dugunena, ez, oso imaginaria edo global ematen duela, baina ematen ba animatu goraik elkarlanean aritzeko adibide puntual bat edo argi bat edo proposamen bat hemendikan, ezagut, ematen du igual, ez, dakit, igualdez, indar gehiago ematen niola derreal aguadela. Bai, hm mm, nik eh malo nuke ese idebate do Urruñatik gu prez gaude elkarlanean aritzeko edo, beraz, ikizue urruñan ere prez garela. Mm. Olako egun bat izateko, berren daien hi prezareten, hirunen prez, eta jarbi. Hor, justu auketik, ejandu eh, zuen ...mai... ...mai janaik. Majatu. Untsa izango baina egun hori aguntolatza, ba, debatitzeko ba, egietan diren arazo guztietaz eta zekon pomideik guztien duen. Oktik atelatzen narko dunke, ba, egun bat antolatu egugi guztien artean, ba, egiflexio hori bukatu eta... Nikola ikusiko nuke. Bai, hor egontzen ere, txirrinda buelta bat egin zena urruñatik e, ondaiara, endaiara, endaiara mazkatu zen, endaiatika mono, e, debatea zen urruñan izan zenez. Ha, zen, ez? Hori beste ba, egun bat izan zen, bai. Bai, eh, egon zera. Olako egun bat egin. Eh? Olako, bai, olako azazer. Ba, bai, olako egun bat egitea politia Bai, bai, gero njarrbirak jungenen, berriko joko ergiokoak, eta gero iagazte txera izan zen, matagdorea, ba, gira esan baina. Ba, e, ba, bai, o, bai, politia izan zen, berri dugun berriro... Ola egun un bate, eh? nerak mugitzen garen bezala. <risa> ni badu, o sea, ni bai, ni badu bat. Proposamena. Zein? Antetamina. Oh. Horri <risa> ere antzigabe, eh, bueno, bai. Boa, está Juan, Juan Saito turbulua. <risa> Antetamina bai ezanen dela beste agune polit batez, horrekin dugu moda, ba, ba bertan, bertaratzeko eta eta trukatutako informazioa, o sea que Por dela. Onixera. Bai. Onixera. Horein bueno, ez, udaran jai hartzen duguta, eta azken saioa da, bukatu behar dugu. Ja, ordubiak, pasiak, Mariano hortzegoen gestoak egiten. <risa> <risa> eta ez Bueno, barkatuko digut, ez da gitzik ratxaio datoron gero, baina barkatuko. Otzer dago nor, baina, baina, bortziko minutuz azken saioa dela, jade. Parrandan bezala, beti azkenekoan bila, hori. <risa> <risa> ta bueno, eh, pakita dugu hor zain. Ez da, Mariano? Bai, pakita, bai. Eta, Ta bueno, leen no esan diegu mikrofonetik kanpora, ba gure gonbidatuei eh ba beraien ba, seguramente bakigun horri. Agian bestaren bad Baina, bueno, saria e, ratas de dos patas da, eta, bueno, nazkante eh, ematen digun normalean, pentsaluko zuten bezala, eta, bueno, zuena daitza. hitza Bai, be, guk, es, bueno, saria irabazudu nahi da, odildeko jale, hori ja, hori dago, bu, ge, ge, goie denan, eh, maia hori denan dago, era e, Dauka, bai, maia hori denan e, Beste bat emango nukenik dukenik, eh, Mich Michell Berchtz Zain da Michell? Aiz batzukaritz, zein digun Ba, Azken Auskenean, na okupazio eguneetan hasi moikoztarna hikienguraujan eh, hasida banderora kentzen emangi dituenak. beti gure aujena badu irudiona eta jozu topatu du atzetik eh, kentzen eh, eta hobeti fiska eh, de eh, tipo atuxun handena eh, beti atzetik egiten dituenak eh, puta ez? Bai, e, guri guri batekin eta atzetik agor <laughs> pordiarekin, ez? <laughs> Guken <laughs> bai, endaian izan genuen nantzeko arazoa te, ospatu zenean endaiako ikastolaren berroigarren e, urte-urrena e, endaitzen partetik jarri genituen herri osoan zerre pankarta batzuk eta hoiek ere kendu kenduzizki guten jartzen arginen momentuan berean bueno, niki izanak eta bizanak ezagizki du baino badira endumen ere Tairunen? Zain emango diego? Santa anore? Venga, <laughs> <laughs> vale Gura kera batziko lakos berriro horten ere. bera... Eta Marianoak ikusiztuen brigada, la brigada de las fotos esaten dena. Goizeko zahortzitan ibiltzen den gizonari gure... A, gartela, pankarta getanak entzeko argazki batetzen dut gizon horreri ere, emango diogu. Eta kibu bere izena, jakingo dugu, seguro. gutxera <risa> Abazen dugu behor, hile dutzen dena, akoso batzen. No, entzalakendu, joder. Eske... Que... Hortzik bueno, ba, gira ibinkak ez du proposamen nikutzi Ah Baina, baina, bueno, baina, baina, baina, ez dakit, bere parte ez ba, Superportua e, ba, indartzen edo Mutat. Defendatzen ari diran enpresario eta alkate guztien Hori bera bana. baina Eta gero, ez dakit, joan jarruikoa alkatearen postura ezakitzen ez dagoen Baina, ez dute? Aldeko, ha Zerren aldekoa Zerren eh, ah, aldekoa Zerren aldekoa Zerren eh? aldekoa Gertzalea dugu bueno, pues, Baina, beretzako ere Arrai arratoitxo bat Bo, Gaur kan kankasko ditu ikusten den bezala Bi baina gehiago bueno, Bera jentzako Baina batzutan sobera Bai Ta, bueno, honen ba, betes ja, e, Agurtu behar dugu saioa Udaro osoan, ezgera bene Batzuk herri zerri biliko gara Batzuk <laughs> <laughs> ezprontzako piztinetan Gero, propaganda sartzen ja <laughs> Beto y Propaganda, sé capitalista, egor. a vender productos, Coca-Cola, salto, ¿dónde está? Bueno, ba, agur, pasa una eta egungo gara berriro Iraian. Ba, bueno, Iraian ezakigun oiz, jaya gaudere hor, bera, salugun ditzuliko gara. Ba, el mío esker de noiz, agur, agur, like her. Oh, I wish, I wish, I wish, I wish I were. Whatever happened to Baby Jane? To her smile, her golden hair, I oh, must everything be so unfair? Is there no one left to care what really happened to Baby Jane? Here's what happened to Baby Jane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 Your daddy doesn't always know So for the past 40 years Her life has been nothing but tears Her daddy said something great was to be And she hoped and hoped and hoped and she hoped And that's what happened to baby Jane To her smile, to her smile. That's what happened to Jane. What really happened to Jane? And that's what happened to Jane. What really egungo gaztiak grogadituak zikinak eta ferrutsak zarete. Tata tata, saizeari zada nora. Baña gara. Feministasak Antikapitalistak Antifaxistak Tuzkaldunak Ekologistak Okupatzaileak Seksu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kazleak Langile eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak Gazteak gara, Antseta Mina, Eguerdiko Bitamina Harunbatetan, ordu batalara orden gutxitatik ordu bietara Karako!